Pride, ödra god Pride Pride I skägget istället Du är alldeles för hög Är det här du? Mm Jag kan gina ner det kanske Okej okay. Nu är allting nollat Ja yeah. Det är domarna som bäst um, Vi kör Det här är P -p -p -p -p -p Pride Pride-podden på Radiocampus Ja visst jag heter Elin Häggberg Elias Gustafsson Vi sitter mitt i Pride House Örebro Länsmuseum Mitt ibland alla utställare Precis när man kommer in genom dörren Så är det liksom oss man möter Vi har blivit ansiktet utåt ja, visst. För någonting i alla fall Två stycken nördar med en laptop Laptop, stora hörlurar Och eh, små mikrofoner mm. Jag tycker det är ganska härligt Vi har fått jättefina Regnbågsbord här och sitta vid Eh, som känns väldigt passande. Regnbågen är ju Prides flagga. Att få vår logga ypperligt. Ja, faktiskt. Vår logga är liksom regnbågsfärgad redan från början så att vi är helt rätt ute. Mm, ja, känns och, som det. Och jag som har designat vår logga kan ju säga också att det fanns en, en tanke bakom att ha regnbågsfärger. Eh, för jag tycker att det visar att vi har en ambition att vara inkluderande öppna mångfald Sen hur mycket det återspeglas i vår verksamhet kan man ju förutsätta, men vi, ja, jag tycker ändå att det är fint att ha den visionen. Liksom. Ja, absolut. Vi ska sitta här nu en stund och prata med lite olika personer, förhoppningsvis. Det här är ju, jag har tagit reda på lite fakta om Pride i Örebro. Det här är tredje året som Pride anordnas här i Örebro. Och det var Eh, förra året så var det hundratals seminariebesökare, 2000 paradedeltagare och ungefär 6000 stycken som njöt av Pride-showen. Va? Det var ju riktigt bra. Ja, förra året sa du? Det var förra året. Mm. Men vi hoppas ju såklart att det blir eh, ännu mer i år. Mm. och eh, om Pride så skriver de så här på sin hemsida att de ska utmana heteronormen och manifestera mänskliga rättigheter det ska vara ett livfullt evenemang som leder till bestående förändring och det ska vara en plattform som syftar till att öka kommunikationen och öka kunskapen om kön, uttryck och sexualiteter. Det ska verka för hbtq-personers synlighet utmana och stärka hbtq-samhället. Mm. Det är ju en eh, ganska stor eh, det är, vad ska man säga, en bred ett brett syfte. Ja, fast är en ganska smal målgrupp ändå. Hur tänker du då? Just eller, det är hbtq-personer som är, det vill säga att säga att det är en smal målgrupp visar väl på mitt mitt egna Fast målgruppen är väl alla? Ja, ja precis. Det, det är väl det. Det snarare, handlar väl snarare om att, att alla ska öppna ögonen för eh, hbtq-frågorna. Och eh, det är väl det som handlar. Pride handlar om väldigt mycket. Att synas. Liksom. Mm. Det är väl manifestation. Det. manifestation, eh, Paraden är väl det som de flesta kanske tänker på. Liksom. Mm. Att man ska eh, visa sig och visa att så här, det är glädje. Det är stolthet. Vi ska inte eh, skämmas eller vara undan gömda, liksom. Mm. Och det är väl väldigt fint. Mm. Och det är ju fint tycker jag med Pride-parader i hela Sverige. Det är ju inte bara i Stockholm och Örebro. Det har poppat upp också i Växjö, min hemstad. Var det en Pride-festival några veckor sedan? En kompis till mig har varit med och anordnat Tornedalen Pride nu mm. på i Norrland. I Pajala. Så det sprids som en löpeld. Och det är ju väldigt kul för att det är ju många som... inte, Alltså det är ju inte bara... HBTQ, de som liksom identifierar sig som hbtq-personer liksom eller vad man ska säga, som går i tågen. Utan det är ju många fler liksom, som är med och supportar. Mm. Ja, det är en rolig fest helt enkelt. Helt enkelt en rolig fest. Inkluderande och rolig fest. Det är härl härligt. Och ganska smart också. Trots allt. Det är, alltså, det är inte bara dans i det här. Det är inte bara mm. den delen av utan Det är också filmvisningar och föreläsningar. Seminarier. Och samtal diskussioner, cupcake bakning, debatter, Könsorganstillverkning Könsorganstillverkning eh, i frukt, i frukt. Det kanske var någon av de mer ödda punkterna på programmet. Eh, man kan även köpa böcker, man kan köpa jättefina ringboggssmycken av olika slag, mm. vävda, pärlade, knutna, eh, köpta. Kina tillverkade och kläder. Men vi har, jag har faktiskt inte gått längre in i Pride House nu. Vi sitter som sagt precis i ingången. Yes. Jag har bara läst programmet. Var det något som du fastnade för? Som du tyckte lät extra spännande? Den här regnbågskvällen på tegelbruket igår. Ja, men ja. du... Nej, men faktiskt så Pride börjar inte idag. Eh, ska vi säga så? Är idag, i, är i, morgon. idag är det fredag. Idag är det fredag. Mm. Och paraden som då är kanske den centra mest centrala punkten är i morgon. Mm. Men redan på onsdag så började pride göra sig på här i Göteborg. Vi får man en bokcirkel. Okay. Från biblioteket och, och även andra engagemang. några andra lokala företag har hakat på. En tatueringsstudio bishops en specialöl. Just och kommunen har träffat på sina anställda om HBTQ och kommunen och så. Och anledningen till att jag skrattade åt regnbokskvällen var ju för att eh, du Elias spelade ju faktiskt där. Ja precis, jag är bara här för att bli känd också. <laughs> du vill bara utnyttja sammanhanget. Nej ja, men det tyckte också var en jättefin kväll. Eh, direkt när man kom in så var folk och målade banderoller. Och vad mer... Lite som ett aktivistmöte kändes det som. Jag träffade på flera folk som jag brukar träffa på i olika på vegofesten och på olika stadsmanifestationer. Och så. Här. Och även här känns det väl så nu även om det går runt lite folk som att det är mest aktivisterna här. Ja om man tänker i alla fall i Örebro liksom, finns det väl en viss krets eh, kanske som man kan se i många av de här sammanhangen. Eh. Pride men också ja, egofesten och andra så eh, aktivist eh, sammanhang. Och det är väl en, en viss. Eh, det går ihop på något sätt tror jag, mycket. Mm. Eh, olika eh, engagemang. Som smälter samman. Och kanske framförallt också smälter samman på Pride. Mm. Eftersom Pride ändå är eh, det är väldigt brett som vi på precis eh, försökte konstatera på något sätt. Mm. Um, det är ju roligt också för det är ju många, mm. alltså typ i princip alla partier till exempel brukar ju vara med i Pride-tåget. Jag vet inte exakt hur det här är i Örebro men jag tänker på, på andra ställen. Mm. Så brukar ju de festa. det är väl typ kanske Sverigedemokraterna kan ju vara lite si och så ibland. Även KD ja, vet jag inte hur de står. Så alltså det skulle men... förvåna mig om de går med. Jag hade ett tal på ett torg av Kent i Ekerot tror jag det var. Mm som sa att svenskarna vill inte integreras. Svenskarna vill inte... Integreras? I vad då? Ja, eller inte umgås med varandra om det, om det är lite svårt. Jaha. Så hur skulle du då kunna ställa sig bakom Pride? Nej, Jag fattar inte den logiken. Så jag tror att de kommer hålla sig undan. Det lät som en Jag fattar inte slu hans slutledning där riktigt. Nej, eller så är det alltså jag är lite svårt att fattar. lyssna på dem också, men... Du kanske hade fullt upp med att stå med ryggen vänd. Mm, nej, då gick jag förbi bara mm. att, att man inte vill omgås eh, med oliktänkande helt enkelt. Aha, vill hålla aha, sig till sig själv aha. istället. Fast det är ju intressant då att han antar att så här, gemene man är en oliktänkare. Förstår du? SSM mm. tänker att HBTQ här, att folk, varför skulle man vilja stödja pride för när man tänker olika? Varför tänker man att folk tänker olika? Ja, men just att pride vill gärna integrera människor vill gärna att folk ska umgås mm. även om man är olika och respektera varandras integritet men ändå kunna ha roligt tillsammans och det är någonting som Sverigedemokraterna väljer sig emot, vad det verkar men Ja, men det kanske hör ihop också med att Pride handlar om mångfald och de är väl i allmänhet emot mångfald mm. Mm. <laughs> Ja, i alla fall jag ser ingen Sverigedemokrat eh, punkt här i programmet Vi ska hålla utkik i paraden kanske och kolla om vi ser någon mm. Det hade ju varit intressant men ja, ska du gå i pary Absolut Så långt fram jag kan Varför vill du gå långt fram? För där kommer trummorna hålla till Ah just det, du är ju Zamba-revolutionary Precis, samma revolutionen kommer hit också Men frågan var vilken punkt Just det, den har, vi redan, den har jag redan gått förbi Jag tycker det är en ganska skysk grej också Att Sankt Nikolajs kyrka har nattöppet Just det Till midnatt i alla fall Ja. Med film och fika och samtal. Det är väldigt trevligt. Bra för personer som kanske inte har så många andra ställen att gå till. Mm. Även också om man inte känner sig bekväm att gå på till exempel en Pride Pub. Så mm. är det ju skönt att det finns någonstans man kan gå. Absolut. Det är alltid bra. Mycket bra initiativ. Har du någon punkt som du ser fram emot speciellt? Nej, jag har nog inte sådär. Jag var ganska inställd på igår eh, så skulle vårt roller derby lag ha vår första träning på hösten inför liksom, åskådare. Vi brukar ju aldrig ha åskådare på våra träningar annars. Mm. Men nu öppnade vi upp för att eh, folk på Pride skulle få komma och kolla på en sport där eh, kvinnor och personer som identifierar sig som kvinnor får puckla på varandra. Eh, mm. Med skydd givetvis. På rullskridskorna. Eh, jag har ett fint blåmärke att visa upp från, eh, Jag ska inte visa upp det Men eh, jag skulle kunna ha gjort det men, eh, Från gårdagen Det gick hårt, hårt till Det var väldigt väldigt kul eh, svettigt. Eh, Och eh, imorgon så ska vi gå i paraden Så det är väl den punkten Jag peppar allra mest för mm. Sen får vi se hur det blir Imorgon. Kommer ni ha rullskridskor i paraden? Nej, det var tänkt att vi skulle, jag var jättepeppad på att ha det men det var många som var oroliga för att vi ska åka på kullersten mm. och det är inte direkt alltså, det är bästa underlaget för att åka rullskridskor. Mm. Så för att undvika oro och skador så beslutades det att alla skulle gå. Men vi ska ha skydd på oss som jag förstår. Det har det varit lugnt ju. Ja. ja, precis. Men vi, så vi ska gå och se ut som derbyspelare i alla fall. Mm. Så jag måste gå ut sen och leta efter några bra strumpbyxor, gula tänker jag kanske, mm -hmm. det är lite mm. Vad har ni för matröjor? Ja precis, våra, våra färger, lagfärger är väl typ gul och röd tror jag mm. eller ja, det om är det är, det är lite glad. gul eller kanske lite Ja, något sånt men eh, eh, huvudsaken är att man är färgglad mm. men det blir nog Radio Campus eh, t-shirt också mm. Den är färgglad, Fär Den är väldigt färgglad. Den Svart också är också en färg <laughs> Ja jo <laughs> Visst, visst är det så Ja. Ta en paus. Ja, nu ska vi prata om en film som kommer att visas här på Pride i Örebro. Det är musikalfilmen Folkbildningsterror som filmskaparna själva beskriver som årets bästa musikalfilm från den autonoma vänstern och en feelgoodfilm för snuthatare. Med oss i podden nu har vi Greta och Varg som kommer från Göteborgs förenade musikalaktivister och, som är föreningen som ligger bakom den här filmen. Välkomna! Tack! Tack så mycket! Vill ni berätta vad handlar den här filmen om? Eh, Det är... Den handlar ju om väldigt, väldigt mycket så här... Det började väl med att eh, inte, storyn har väl växt fram senare men man bestämde lite olika teman som filmen skulle så här, kretsa kring. Och Då skulle det vara va med kritik mot alliansen och det skulle vara med transkamp och det skulle vara med eh, om kollektivtrafik. Kritik mot vandringsföretag. Ja, och sen har det växt fram en och Försäkringskassan och försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. Ja. Och sen, sen har man försökt knyta någon slags historia runt det här, eh, någon slags röd tråd. Och det är väl att man får följa ett gäng queer-anarkister i Göteborg som är väldigt trötta på hur samhället eh, ser ut och ser liksom hur det här välfärdssamhället sakta bryts ner och de blir allt mer desperata och till slut så väljer de att beväpna sig och göra motstånd emot det här. Det rådande samhället. Det rådande samhället ja. mm. Hur gick själva produktionen av filmen till? Hur många var det som jobbade på filmen? Sammanlagt så har vi väl varit kanske 200 personer ungefär. Ja. Eh. Och så är vi kanske en kärna på 15 personer som har jobbat mer ja, men, ja. runt det liksom. någon ja. slags produktionsgrupp och sen så har vi det har varit väldigt så att vi har byggt manuset under inspelning eh, beroende på olika omständigheter ja. och, eh, men också för att eh, alla ska kunna få tillgång till att vara med och skapa filmen så det här är ett gemensamt projekt som vi, eller, vi har försökt göra det så, så öppet och gemensamt som möjligt mm. på olika sätt och hur, hur mycket erfarenhet har föreningen av att göra film sen tidigare? Det har varit väldigt olika. Från att här, någon, några har gjort lite uh -huh. till att ingen har gjort någonting. Och sen har väl ett par stycken haft mycket mer erfarenhet. Så det har varit väldigt mycket så här, learning by doing process. Uh -huh. alltså, vi har verkligen gjort alla misstag man kan göra i boken. Och sen gjort om och så har det blivit bättre. Och alla har lärt sig väldigt mycket om om allt som har med film att göra. Det var ju planerat typ att inspelningen skulle ta en, ett halvår kanske. Mm. Eh, men det tog två och ett halvt år istället. Oh, wow. mm. ja. Så det har varit en väldigt lång... Vi började väl i april... Det tog alltså, eh, Göteborgsvarvet har stört vår filminspelning tre gånger. Ja, exakt. <laughs> ja, för vi hade också premiären under <laughs> Göteborgsvarvet. Ja. Så det är en bra ja, men så Ungefär tre, tre år. Så. Ja. Mm. Hur känns det nu att få komma ut och visa den här filmen? Då? Det känns jätte, jätteroligt. Ja. Och det känns som att vi har fått väldigt så här, Folk är väldigt entusiastiska. Det känns som att det fanns ett hål i, i kulturvärlden som, ja. som vi har fyllt. <laughs> eller lite grann. Eller att ja. det, det, fanns ett, så här, det känns som att det finns ett behov typ, av sådana här historier och sådana perspektiv och eh, sådana kroppar liksom, mm. som är med i filmen Filmen kommer ju väldigt nära valet nu då eftersom det tog den tid det tog. På vilket sätt tror ni att den film kanske kan påverka utgången av valet? Vi, än så länge har vi ju inte fått ut den så mycket till, vad ska man säga, mainstream -världen. Och vi har inte haft så mycket medial uppmärksamhet i de stora medierna eller så. Men det... Vi ska försöka liksom gå, gå ut och släppa lite grej på Youtube och så. Ja. Så kanske är det lite allianskritik vill mm. vi få ut i den stora, stora världen innan ja. valet i alla fall. Ja, det vill vi. Men tänker ni att det här är en film som främst riktar sig till de som håller med om era åsikter. Eller är det tanken att den även ska visas för de som kanske inte alls håller med. Uh, ja, alltså Jag tänker att de, de flesta som ser den nu är ju folk som typ tycker som vi i alla fall. Och att den kanske inte. <laughs> eller så. Den är ju inte liksom så här en undervisningsfilm i HBTQ-frågor eller så. Utan den är, den är mer så här underhållning för eh, den, re, alltså den så här, så här queera rörelsen. Typ. Mm. Lite mer så. Att, att målgruppen är oss inte de normen liksom ja. Ja, jag satt precis själv och kikade på trailen och läste om den. Jag har inte hört talas om den alls tidigare innan. Men det stod i trailern det enda man kan göra i en desperat politisk samtid är att brista ut i dans. Ja. Uh. Och det är också det, den lösningen ni presenterar då för att komma ur en politisk desperat situation. Ja, oh. Ja, det är ju alltså det är en dansmusikal så att det eller det folk eller till, som ett exempel till, så finns det en scen där de sitter på en spårvagn och så går det på några biljettkontrollanter. Eh, och så istället för att, eh, ja så är det en som plankar där som åker fast. Och då reser sig hela spårvagns, alla människor i spårvagnen reser sig upp och byter om till paljettklänningar och mm. dansar och sjunger och kastar paljetter på kontrollanterna och sen kastar ut dem. Mm. Wow. Vi tänker ja. att dans och sång är, <gör> är vårt främsta vapen just nu. Gör ni några flashmobs eller liknande? Då, eller har det blivit några sådana situationer under filminspelningen? Det fanns ju en vision om att eh, alla musikallnummer skulle vara riktiga politiska aktioner. Eh, men det blev lite för mäckigt. Så det strök vi ganska snabbt. Ja. Så att allting är fiktion. Eh, men, det, men vi har också pratat om att man ska såhär, åt, såhär, ta de koreografierna och så och kanske ha på demonstrationer. Mm. För ofta kan det vara, alltså speciellt på demonstrationer där polisen kan vara väldigt såhär, affientlig och så. Och de vet hur de, hur de ska bemöta folk som är väldigt aggressiva eller försöker riva kravallstängsel och så. Men om man skulle göra något annat, typ om man alla helt plötsligt skulle börja dansa en dans, vad skulle polisen göra då, då skulle de bli så paffa kanske att de inte har rutiner för att, för att göra det. Så att man Särskilt kan klart. så att man inte får stryk kanske. Eller mm. så. Ja, eller eller, vem eller så får man det mer nu för tiden. Eller så får man det ändå. Ja. Jag tror man kan provocera folk genom att dansa också. Om det är någon som verkligen inte vågar dansa själv och ser någon ha så trevligt när man dansar så kan man ta det som en provokation också tror jag. Ja. Men inte på samma sätt som ett, ett våldsamt, hotfullt uttryck och ett järnrör i <laughs> näven. Liksom. Så jag tror att ni är på ett en gott, gott spår med lösningen på den här desperata politiska situationen ja. som väl består i att folk bara står och snackar i munnen på varandra hela tiden. Ja. Vi ska helt enkelt ta till vapen <laughs> medan vi dansar och sjunger. <laughs> Avslutningsvis då, hur kan man se den här filmen om Eh, om, om man missar den idag på Pride Hur kan man se den i framtiden? Om man missar den idag på Pride Så kommer den eh, Vi kommer att snart Uppdatera vår hemsida Där kommande visningar eh, Läggs upp Och den kommer visas På väldigt många ställen runt om i Europa Och eh. ja, om man är intresserad Så, så får man, är man också jättevälkommen Och mejla oss Och arrangera en egen visning ja och sen kan man få filmen av oss. Ja, det är väldigt välkommet. Och eh, var hittar man er hemsida? Folkbildningsterror.pk. Riktigt bra de är en namn. Ja. <laughs> Då tackar vi er jättemycket Greta och Val för att ni kom och berättade om filmen Folkbildningsterror. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, Vi är kvar på Pride. Eh, vi håller på. Det kommer flaggor och eh, nya bord och nya utställare hela tiden. Mm. Spännande. Både Kifs damfotbollslag. Ja, och härligt. Svenska kyrkan är på plats. Öppna Moderater. Jaha, Moderaternas HBT-förbund. Mm. Spännande. Eh, jo, jag tänkte på det här med sociala medier. Mm. Jag tycker, om, man tänker, om jag tänker utifrån mig själv enbart jag är väl vad som skulle kallas för en cis-person cis. cis? C-I-S Nej, det är någonting man brukar säga när man syftar på en person som identifierar sig som ett kön läses som det könet, anser sig själv vara det könet liksom. och samhället anser också att den personen är det könet och man är liksom bekväm med det könet Förstår okay. jag vad jag menar med? Man, alltså som jag då, jag ser mig själv som kvinna Folk ser också mig som kvinna och jag trivs med att vara kvinna och har alltid föddes som kvinna. Då brukar man säga att det är, då skulle man kunna säga att jag är en sis kvinna mm. eh. Stämmer det verkligen då? Eh. Även alltså, i fråga, om du alltså, jag tänker också mig ofta som en sisman i så fall. Men jag, jag vill ju ändå ifrågasätta det speciellt under Pride. Ja, absolut. Och jag tror att det betyder ju inte att man så här, det betyder inte att jag är bekväm i den traditionella kvinnorollen mm. det handlar ju inte liksom om det utan det handlar ju mer om kanske ja, nej men jag tror inte heller, det är väl ingenting som jag går runt och säger om mig själv så här bara, nej men jag är ju cis det är ju bara konstigt men det är ju snarare ett sätt som kanske personer som ja men så här, queer personer kanske transpersoner använder för att eh, visa liksom att eh, jag vet inte, jag tycker ofta i sociala medier i alla fall, Så används ju cis Kan ju användas som ett sätt att säga så här, ni, ni personer som inte vet riktigt vad vi upplever För att mm. ni eh, Behöver inte utsättas för De saker som vi utsätts för Utifrån att ni eh, Anser er vara ett kön och läser som det könet Och föddes som det könet också mm. Förstår jag vad jag menar mm. eh, det är så. Eh, så att till exempel Brukar man prata om feminismen eh, Är det många som säger så här, oh, Det är väldigt mycket sis feminism liksom att, man, att, det är alltså, att den är transexkluderande liksom, utifrån att eh, det finns feminister då, till exempel som inte erkänner transkvinnor som kvinnor då, och mm. som tycker att bara om man är född som kvinna så är man kvinna. Ja, äh, men lite så. Liksom. Och eh, även att eh, på samma sätt som man kan säga att feminismen är väldigt vit liksom. mm. att det är vita feministers eh, perspektiv som går för det. Liksom på många olika sätt. Hur som helst, det var inte det jag skulle prata om men eh, det jag pratade om var att eh, jag då som man då skulle kunna kalla för en sista person eh, tycker att det är viktigt att eh, på olika sätt försöka utsätta mig själv och eh, för att andra personers eh, livssituationer vardagligen. Jag tror att varje gång jag liksom, eh, läser någon som berättar om vilka olika typer av förtryck kanske den utsätts för i vardagen eller bara liksom hur deras liv ser ut så kan jag bli så förvånad ibland och tänka just att jag inte har tänkt på det här liksom. det är klart att man kan höra det ibland och tänka på det ibland men i mitt vardera liv behöver jag inte tänka på det om jag inte vill mm. men då har jag tänkt att det kan vara bra att tänka på det och att man lär sig mycket på att tänka på det och att så här, man, är, man är skyldig att tänka på det så, vad är du tänkt på? då? Ja, men då, eh, Men jag tänker på till exempel då på vilket sätt man. Det handlar mycket om att hur, man, hur jag själv i mitt eget liv och hur jag lever, eh, hur jag kan agera som gör att jag bidrar till förtryck mot andra personer utan att vara medveten om det. Mm -hmm. Och då tänker jag att det är viktigt att bli medveten. Mm. Eh, och då följer jag bland annat ett, eh, ett nytt Instagram-konto som heter Transerkatten. Transerkatten. Och det är ett stafettkonto där olika personer som är trans eh, har kontot en vecka och så eh, får de berätta om olika saker som de tänker på. Och kontot har nästan 3000 följare. Mm. Eh, och jag tänkte att jag skulle läsa upp ett inlägg. Det, heter, det går så här. Eh, sitter och funderar på det här med representation. Vilka är det som får synas i media och hur? Heteros, Heterosist-personer tar det mesta utrymme utan tvekan. Men hur porträtteras transpersoner när vi väl får synas? Oftast blir det transfeminina som får vara med och av nio av tio gånger blir det villkorat med en energigevla massa transfobi. När jag växte upp fanns inga som jag, som jag runt omkring. Nej, runt mig. Jag hade ingen jag kunde identifiera mig med och det talades aldrig om att vi finns. Vi som inte är varken man eller kvinna. I sexualkunskapen nämndes att vissa föds med fel kön. Men det var allt. Väldigt ytligt och väldigt missvisande. Ensamheten och förvirringen var total. Så mycket jag ville ändra med min kropp där i tonåren för att den skulle se mer kvinnlig ut. För jag kunde. För jag trodde att om jag såg ut som kvinnor ska skulle jag också känna mig som en. All skit jag gjort för att få uppmärksamhet som en kvinna för att desperat försöka känna mig som en. innan jag stötte på nya begrepp insåg att jag inte är felet, att omvärlden är Nu är jag 28 och tänker att ju mer öppen jag kan vara ju mer jag talar om detta så kanske, kanske, kanske jag kan hjälpa i alla fall en enda tonåring där ute som känner sig ensam och förvirrad och visa att det är okej okay. Alla är inte man eller kvinna och vi är precis som vi ska vara Det vet var av inläggningen på Mm. Och det tycker jag är, kan ju då till exempel vara... Ja men så här, om man tänker då i ens egen mediekonsumtion. Så här, hur ofta ser man en transperson i en film eller i en tv-serie eller i en nyhetsartikel? Nej, hur upptäcker man en transperson då? Ja, det är alltså, ju såklart också... En transaktivist behöver inte finnas, men... Man skulle kunna vara trans utan att det är uppenbart också. Ja, det är klart att det kan vara så. Och det är väl alltid ett, kan väl alltid vara ett liksom problem, eller vad man ska säga när det kommer till förtryck. Så här att, att någonstans handlar det om också så här att. Ja, men precis. Det kanske, om man inte vet att en person är trans så förhoppningsvis förtrycker man ju inte den personen då. Men problemet är väl att personer som uppfattas om omvärlden som trans. Eh, också då blir utsatta för olika typer av hat liksom från samhället. Men har det ett exempel på det här? Var det inte den här personens förvirring i sig själv och hur de ska reagera mot omvärlden? Ja, i det här fallet handlar det väl om att, så här, att att hela tiden blir lärd när man är liten att det finns två kön, kvinna och man och kvinnor är så här och män är så här mm. det är ju otroligt liksom, i, i våran värld är vi ju väldigt så eh, fokuserade på könsroller och hur kvinnor ska vara och hur män ska vara och om man då inte känner igen sig någon av dem det är ju klart att det är förvirrande och det handlar väl också om att så här, hur, man själv, eh, hur man själv pratar med andra människor, hur man pratar med barn hur man skriver, vilket språk man använder, hur man, hur man själv bidrar till att vara med i den här, i det här typen av sätt att prata. Liksom. Mm. Det kan ju vara ett sätt då att, till exempel att bidra till det förtrycket. Mm. Att, eh, när man, och det man menar ju oftast inga, alltså det är ju inte så att personer menar något illa nödvändigtvis, det är klart att det finns människor som verkligen menar illa och vill de här människorna illa mm. men de allra flesta, är, det handlar ju mest om omedvetenhet, mm. att man inte förstår att sättet man pratar på, sättet man skriver på eh, sättet man gör film på faktiskt eh, skadar människor och begränsar deras möjligheter till utveckling och deras möjligheter att vara de, de är, mm. tänker jag men jag tycker i alla fall att det finns väldigt många andra typer av konton också. Till exempel ett eh, Instagram- och eh, Twitter-konto som heter Svart Kvinna. Som, där personer skickar in olika ja men de skickar in eh, olika situationer de har varit i där personer har utsatt dem för olika typer av rasism. Eh, och det är fruktansvärt vad människor kan säga till andra människor som de inte känner. Eller också så här, lärare, kompisar, för, kompisars föräldrar som är så fruktansvärda när man läser dem men man inser att vissa av de här personerna förstår inte ens på vilket sätt det är dåligt att säga så till en annan människa liksom. mm. eh, så, men det är också nyttigt att läsa om hur personer utsätts för rasism varje dag liksom. för att när man själv inte eh, alls eh, har den typen av liksom, Nej, men man är inte en person som... Utrycker. Man är normen, liksom. Mm. Då missar man ju ofta vad andra personer... Men du utrycker. känner dig som det? Normen? Mm. Ja, det går väl inte att liksom sticka under stol med om man är då så kallad cis, eh, hetero och vit. Då är man ju normen, liksom. Mm. Eller hur tänker du? Mm, alltså, den som du förtrycker genom att Vidare, att bara vara en del av ett system som man säger som har en viss eh, ordlista använder vissa begrepp och vissa saker. Det, alltså, jag, jag tycker inte det låter inte som aktivt förtryck det här hatet mot. Finns inte riktigt, utan det är snarare att förslagen för hur man kan vara som människa är väldigt få och digitala med antingen ett eller noll. Uh, och då om man är del av det systemet Så är det ju den, den som man förtrycker främst Är ju sig själv ja. Snarare än de all alla andra Alla har ju ändå en möjlighet Att vara precis som de vill vara Men det är svårt att hitta sig själv Om man inte har Förslagen tydligt bredvid sig Och inte är jätteduktig för att vara Slappna av helt sig själv och förstå vad man vill Ja men och det är väl också alltså, Det är ju någonstans alltså, jag tänker Om man tar pratar om liksom strukturellt förtryck så handlar det ju om liksom att Vi är ett samhälle Som skapar olika saker tillsammans Medvetet och omedvetet eh, Och eh, som, Det blir olika typer av ramar liksom, eh, Där olika saker kan finnas Inom de ramarna Sen kan man ju såklart alltid välja att Man kan ju välja att finnas utanför ramarna Men det är ju oftast inte utan konsekvens mm. Och det är väl det De konsekvenserna som kan vara Hårda liksom mm. och, eh, jag tror att man bidrar mycket mer än vad man tror till att upprätthålla de här ramarna. Mm. Eller att på olika sätt... Jag vill inte gå runt i livet att tänka att jag inte gör det. Alltså försöka tänka att jag är annorlunda än övriga samhället. eller så här, Jag bidrar inte till att bygga upp de här ramarna. För det gör man. Mm. Det är bara handla, allt handlar ju om hur villig man är att se det. Mm. För det är inte kul att se mm. vad man själv gör. Men mm. jag tror ändå att det är nödvändigt. Så får jag mer som det hjälper till att riva ner dem lite. Nu när vi inte har några gäster som kommer precis framför oss så kan vi fortsätta prata lite med varandra istället. Ja. Jag har inte tänkt så mycket på de här frågorna tidigare. Inte varit engagerad i någon hbtq-rörelse eller så. Men jag pratade lite igår med en kamrat som ställde frågan Vilket kön har Gud? Mm. Trans, förmodligen. Även om man beskrivs som en han ofta i den kristna rörelsen så... Det går inte på något bättre sätt att hävda att gudomligheten skulle vara maskulin, utan snarare innehålla allting. Det var ju inte trans nödvändigtvis, men kanske könlös. Könlös. Queer. Mm. Ja, eh, det. du pratar med rätt person eftersom jag är ett prästbarn. Uh, uppväxt i <laughs> svenska kyrkan. Mm. Uh, nej men uh, jag skulle säga att uh, bibeln beskriver ju att uh, Gud skapar två människor till sin avbild, en man och en kvinna. Och uh, då tyder ju det på att om båda de två är hans hans säger nu då, men avbild mm. eller Guds avbild så är ju Gud i så fall båda lika mycket mm. eller hur man ska säga. Så då en person som tar det till sig själv också och är Båda könen är mer gudalik ah, det jag. än en sisperson <laughs> Eller den, den sanna cis är en person som är både man och kvinna. Samtidigt så beskrivs det, om man ska tycka ut ett kristet perspektiv, så ska man ju inte sträva efter att vara gud. Mm. För det är högmod. <laughs> ja, visst. Det var ju det som gjorde att Adam och Eva åt den förbjudna frukten. Mm. Att de ville bli som Gud Eller det var det som, var, som djävulen sa så här, Om ni mm. äter det där kommer ni bli som Gud mm. Och de bara, ja, ah, soft mm. Och så gjorde de det Och det innebar ju också då att de blev medvetna om gott och ont Eller att de fick att de ondskan De strötte in ondskan i sina hjärtan typ. mm. eh, Därav Allt det dåliga liksom. mm. ja, Men eh, eh, Men man brukar ju inte säga att, Eller som kristen ska man ju inte eftersträva Att bli som Gud Eh, direkt, snarare kanske man brukar prata om att man ska efterlikna Jesus vilket då kan bli problematiskt särskilt Jesus eh, historiskt sett eller vad man ska säga då var av manligt skön sisman var han sisman? Eh, det, det, det kan man omöjligt veta men han omtalade sig som sonen och eh, eh, han och var ju en man, liksom. lästes ja, men, som en man men sen hur han var egentligen han betedde sig på många sätt Hej! Ja, men, ja välkommen. Hej, välkommen! Bra mm. att du avbryter oss, för här sitter vi och bara pratar om tråkiga saker. Hej. Prata om den, den mest kända queerpersonen genom tiderna. Eller, är det är det inte så? Den mest kända queerpersonen genom tiderna, ja. Jesus Kristus. Det skulle man kunna säga, absolut. Han, han älskade alla, ja, precis. oavsett kön. Ja, vill du presentera dig själv? Det kan jag göra. Jag heter Eli Pettersson och jag är alltså ordförande för Örebro Pride. Så. Och hur känns det idag? Jag tycker det känns jättebra. Det är, liksom, det är Pride över hela stan, känns det verkligen. Och det, det gör mig väldigt glad att det blir så stort som det är. Vad betyder Pride för dig och för Örebro? Ja, för, mig alltså för mig är... Pride en kärleksfest, kärlek till alla liksom att, att alla ska kunna känna sig accepterade och välkomna och det tror jag påverkar Örebro på samma sätt att, att, att, att ha en Pride-festival innebär att man visar att alla är välkomna i Örebro och att alla blir accepterade för den de är. Så det, det tror jag att det betyder för Örebro. Hur skulle du som ordförande för Örebro Pride säga att Pride har blivit bemött av Örebro liksom, som stad? som stad, alltså som, som, um, som um, organisation skulle man kunna säga så är ju uh, så blir Pride väldigt välkomnat av både kommun och näringsliv och de flesta medborgarna sen finns det självklart de som motsätter sig det i kommentarsfält på tidningar och så och där det är ju väldigt skönt att kunna vara anonym för dem för de uh, har väl inte magen nog att, att, att stå upp för sina åsikter på riktigt um, och, och Därför känner jag att det är en väldigt positiv respons överallt. Och sen de få som, som tycker att, att det är lite jobbigt, ja men de får tycka att det är lite jobbigt. Det är helt okej. Okay. Vi lever i ett samhälle med yttrandefrihet. De får yttra sitt lite, lite negativa, men, men jag känner inte att det påverkar oss på något vis. Utan jag känner mestadels bara positiv energi från både kommun och medborgare och näringsliv. Det här är ju tredje året nu som Pride Annars i Örebro. Hur skulle du säga att det har utvecklats? Det har utvecklats väldigt fort framförallt. Det här är ju mitt första år i Örebro Pride överhuvudtaget. Tidigare så, så bodde jag i Karlstad och var med och startade upp Värmland Pride. Och det har ju kört nu i, i, jag tror det var tionde året i år. Och vi är inte över tusen besökare än medan Örebro Pride vi är alltså femte största eh, Pride-festivalen i Sverige så vi, vi växer med rasande takt eh, och det tycker jag är jättehoppfullt eh, Hur tror du eh, att eh, liksom, eller vad ska man säga hur är Örebro som stad ur ett liksom, hbtq-perspektiv om man bortser från den här, de här dagarna som är Pride liksom, i övriga, övriga året? Oj, det var en svår fråga. Ja, jag, jag tycker att det är ganska bra. Vi har, vi har en väldigt aktiv RFSL-avdelning. Det finns en gayklubb som är väldigt aktiv och det finns ett levande hbtq-liv. Liksom och jag, jag tycker att det är en relativt bra stad så eh, självklart finns det mycket att göra kvar, det finns det överallt, men, men vi är på god väg i Örebro, tycker jag Vad hoppas du som ordförande att Pride ska uppnå i Örebro? Oj eh, <laughs> det, var en, det var också en, en inte helt lätt fråga, jag, jag hoppas ju att det ska uppnå att folk öppnar ögonen för, för att faktiskt minoriteten hbtq-personer är väldigt utsatt, inte bara i Sverige utan också internationellt med ja, dödsstraffslagar i Uganda anti-gay-propagandalagar i Ryssland och så vidare det finns ju överallt ehm, och det hoppas jag att vi kan öppna upp ögonen för jag hoppas att att, att diskussionen ska tas upp mer öppet för den, den är väldigt död eh, när det inte är Pride så diskuteras HBTQ-politik lokalt väldigt lite. Så. Jag och Elias pratade lite här innan om så här att vara medveten. Jag pratade då om mig själv så jag tänkte jag att jag är ju oavsett om jag vill eller inte väldigt mycket norm. Som sist person vit och medelklass, man kan gå hur långt som helst. Uh, och jag tycker då att jag har någon sorts skyldighet Att försöka utsätta mig själv För andra personers perspektiv Och liksom försöka bli så medveten som möjligt I vad jag själv gör Och hur, jag, hur mitt liv på olika sätt kan bidra till Att skapa förtryck uh, Men uh, Elias uh, Kände kanske inte riktigt igen Det tankesättet Absolut, absolut Men det, var väl, det jag kommenterade var väl det, Att du förtrycker dig själv Genom att beskriva det så men hur tänker du kring liksom personer som inte är hbtq-personer? Vad tycker du att man som eh, som då kanske normen eller cisperson person eller hur ska man förhålla sig till hbtq-personers eh, utsatthet? Kanske? Jag tänker att, att eh, det är inte bara eh, hbtq-personers skyldighet och inte bara... Eh, normfasta utan det är allas skyldighet att faktiskt ta upp diskussionen överallt och hela tiden, precis som det är våran eh, skyldighet att ta upp eh, diskussionen om, om rasism och eh, ta upp diskussionen om kvinnor kvinnojämställdhet och allt det här eh, att, att prata om det och göra sin röst hörd i det, skicka insändare prata om det på jobbet, prata om det i skolan Uh, våga vara en ambassadör för hbtq personers rättigheter. Läs på kan man göra lite det finns jättemycket information på RFSLs hemsida och också på andra organisationers hemsida om att vara HBTQ och vad det, vad det kan innebära uh, och vill man lära sig mer så kan man alltid faktiskt gå till RFSL eller mejla eller ringa och, och be om hjälp att få vara en en straight CIS-person, hbtq ambassadör liksom Um, så det tror jag att man kan göra och man kan ju göra det här på mer högre eller lägre skala så att, att man bara tar diskussioner i, i, i personalrummet eller om man faktiskt går steget längre och faktiskt läser på och, och lär sig allt det här som, som kan vara bra att kunna um, men det tror jag att, att våga vara en, en, en politisk kraft i, i kampen om allas rättigheter rasism, kvinnor eh, hbtq, vad det nu kan vara du pratar ju, nu har ju sagt flera gånger nu liksom om, om det här om det politiska perspektivet Hur skulle du säga att Pride, vilken roll har Pride i liksom det politiska klimatet i Sverige? Jag skulle vilja hävda att vi har en ganska stor roll i, i det politiska då vi faktiskt inte bara sysslar med hbtq rättigheter utan vi, vi arbetar mycket i de andra formerna utanför förtryck också alltså rasism, etnicitet ja. Eh, könskampen eh, funktionshinderskampen eh, och allt det här vi, vi finns ju på alla de arenorna i Pride för vi arbetar på ett intersektionellt sätt så jag hoppas och tror att vi påverkar politiskt genom att genom att eh, ja, men upplysa om, om vilka svårigheter som finns idag trots att vi har en väl, ett väldigt bra klimat i Sverige för de flesta minoriteter eh, så är det som sagt en lång väg att gå och vi hjälper till att påpeka det i det politiska klimatet tillsammans med därför själv är FS ungdom, är och liknande organisationer. vilka liksom konkreta politiska åtgärder tror du skulle kunna förändra situationen för obetryckpersoner i Örebro? Oj, ähm. Det är, det är en svår fråga. Jag är ganska nyinflyttad i Örebro, ska tilläggas. Så jag, jag har inte riktigt hunnit, på, hunnit att läsa på mig på det politiska klimatet. Men jag tror ju att, att eh, fler arbetsplatser framförallt, men också skolor behöver bli hbtq-diplomerade eller hbtq-certifierade från antingen oss. Vi kommer börja med en hbtq-diplomering eller från RFSL som kör med sin hbt-certifiering Uh, som är båda två är fantastiska möjligheter för en arbetsplats att faktiskt bli tillgänglig för alla. Om kommunen skulle välja att kommun eller landsting ska man väl säga, om de skulle välja att sätta till pengar för att HBT-certifiera eller HBTQ-diplomera diplome sina uh, förvaltningar och sina offentliga uh, verksamheter uh, så tror jag att det skulle göra en enorm skillnad för den enskilda människan i Örbro. Ja, universitetet också till exempel. Skulle också kunna haka på den kanske. Absolut, absolut. Ja, jag skulle också vilja prata lite om ett av eh, teman är ju relationer över gränserna. Om nu Sverige har ett bra klimat som jag tror varierar väldigt mycket också beroende på vilken ort i Sverige man kommer ifrån. Men hur ser det ut med hbtq-invandrare? Är det något speciell anledning till att få att man blir förtryckt i sitt hemland Ja, enligt uh, svensk lag så ska man ju få stanna på grund av uh, risk för förtryck eller död eller våld mot egen person mm. uh, och uh, för tillfället så, så uh, är det lite dåligt med det, vi, vi skickar ofta tillbaks hbtq-flyktingar till länder där det faktiskt pågår systematisk förföljelse och och också mord utav hbtq-personer. Mm. Och det är, ju, det är ju fel enligt vår egen lagtext så. Eh, och jag vet att det beror väldigt mycket på vilken handläggare på Migrationsverket den, den asylsökande får. Och det tycker jag är lite hemskt att det är så annorlunda från person till person. Eh, självklart är det olika från person till person. Men eh, jag tycker det är lite hemskt att lagen kan tolkas och eh, Um, enligt mig missbrukas på det viset den gör för jag tycker det är jättehemskt när människor oavsett läggning och, och kön och politisk åsikt skickas till en nästan säker död det, det tycker jag är jätteläskigt att det sker idag ja, det var en manifestation i Erbro tidigare i vintras mot förtrycket av HBQ-personer i Ryssland så då läste jag också på lite om det och där är det verkligen inte välkomnat med en Pride-festival. Det, det är ju folk som verkligen letar sig dit för att göra motstånd. Folk som har motstånd mot att den ska kunna visas. Precis. Och det, det, det är som sagt ett, ett, ett väldigt hårt slag mot yttrandefriheten skulle jag vilja säga. Vilket jag tycker det är, ja men det, det, är, det är väldigt hemskt. Så jag... Och det är något någonting som, som jag ser skulle vara skäl nog för att en person skulle få asyl i Sverige. Att man kommer från ett land där, där man inte tillåts att uttrycka vem man är. Utan att det är risk för ens egens liv. Mm. Så i ljuset av det så är jag ju väldigt glad att vara del av den här Pridefesten i Örebro i stället. Det ska bli fantastiskt roligt imorgon. Vi ska gå runt på gatorna och dansa och spela musik tillsammans med tusentals Oh ja. Ja, ja, vi hoppas på att vi ska växa till långt över förra årets siffror. Nu mm. eh, har jag inte dem exakt i huvudet men jag vet att vi var var inte 5 000 eller vad läste du nyss? 6 000. 6 000. Jag ja, har oh ja, tänkt på det angående just personer från andra länder. Och så här. Hur, eh, hur, har Pride, hur jobbar ni i Pride-organisationen liksom för att bli inkluderande Eh, så att alla personer känner sig välkomna för det kan ju vara lätt, och, lätt att säga svårare att göra oh ja, Det är mycket lättare att säga och väldigt svårt att göra Vi har ett antal eh, föreläsningar på Pride House som är eh, eh, som är på engelska eh, bland annat så kommer en, en organisation som heter Pride Sports Africa komma hit eh, imorgon och prata om just hbtq-situationen i eh, Afrika så de, den är på engelska och så är mycket annat på engelska också jag kan inte anta jobbet och vi har också teckentolkat vissa programpunkter så att om man är teckenspråkig så har man möjligheten att gå på dem och vi ser till att alla våra volontärer är beredda på om de skulle behöva tala engelska så vet de, vi ger en liten språkkurs i Terminologi på engelska just för att uh, det, ska vara, det, ska, det ska vara smidigt och så tröskfritt som möjligt att uh, tala med engelskspråkiga personer. LGBT, eh, hbtq. Ja. Precis, det är lesbian, gay, uh, bi and transgender. De har inget <laughs> queer-begrepp med i sitt... Uh... Det Nej det har de inte eh, utan för queer-ordet från början kom ju från engelskans queer som användes som ett skällsord i, i likhet med vårt bög. Eh, I Sverige så har queer-rörelsen gått väldigt mycket längre fram än vad den har gjort i, i resten av Europa i stort sett. Så därför har inte q eh, inkluderats i, i det engelska uttrycket än. Även om vi säger lgbtq eh, här i Örebro Pride. Okay. Ja, men eh, stort tack för att du avbröt oss i vår <laughs> tidigare plömerier. Helt rätt. Ja. Eh, tack så jättemycket. Ja, ni får ha det fint och lycka till. Detsamma. Tack. Pride-podden Pride på Radio Campus. Ja, visst.